Петро і Сара упрошували прісю їхати з ними, та вона рішуче відмовилась. Розпрощавшись з товариством, щасливі молодята нарешті залишили страшне місто і подалися мостити собі для щастя і кохання затишне гніздечко. А умань горіла. Далі заставатися в палаючому місті було неможливо. Гетьман наказав вивезти війська в чисте поле до чорного лісу. Після здобуття Умані весь край від Білої церкви до Запорозької границі був у руках народу. Усіх панів, економів, посесорів і орендарів повстанці прогнали або знищили. Один тільки Лисянський замок ще стояв ворожим оплотом, а тому Залізняк і доручив Найді взяти його. Про це вони умовились ще в Умані, але Гетьман відрядив побратима сотни козаків лише з нового табору. Запровідника взяли деякана, бо він пробув у Лесянці та її околицях майже два тижні і місцевість вивчив досконало. На загальній раді дійшли згоди підкрастися до замку не з боку містечка, а з-за гори лісом. Той ліс підходив до самого муру, за яким починався великий сад. У лісі недалеко від ставка був і тайник, що вів до губернаторських покоїв. А поблизу від нього нижня брама укріплена набагато слабше, ніж головна. Атаман знав, що із замку є вихід у сад. Цей вихід захищали тільки прості дубові двері. З Умані до Лесянки загін дістався за два дні без пригод і перепон. Не тільки якихось польських команд жодної живої душі не зустріли гайдамаки на безлюдній дорозі. Надвечір вони під'їхали до лісу який майже до самого замку тягся пологим узгір'ям, а праворуч збігав схилом до річки. Під узлісся до замку лишалося миль за дві, але їх треба було проїхати лісом та ярами по бездоріжжю. Заглибившись у хащі, отаман дав перепочити з коням і зібрав раду, в якій взяли участь деякон, колишній кривий жебрак, що знав тут кожну стежку і один досвідчений дід, Усі погодилися, що вночі та ще в таку темряву, а ніч справді була безмісячна, небо обклали важкі хмари. Їхати небезпечно, і ліпше переночувати в лісі, щоб на світанку рушити в дорогу. Але потім Найда заперечив проти цієї пропозиції. Напад на Лисянську фортецю міг вдатися тільки глупої ночі. Виходить, цілий день довелося б стояти за сто кроків від замку, що було ризиковано та й замарно. А в отамана, крім стратегічних міркувань, німіло серце від журби за дариною і поривалося до неї з усією силою бурхливого кохання. Тоді деякан запропонував скористатися з нічної темряви інакше, поїхати не лісом, а полем попід лісом, у чи при місячному світлі, їх із стіни замку, звісно, побачили б, а в такій пітьмі ніякий біс і за десять кроків нічого не помітить. Найда схвалив цю пропозицію, додавши, що за двоє гін від замку все-таки треба звернути з поля в ліс і спуститися до самої річки. Вирішили їхати через годину і, прибувши на місце, розділити загін надвоє. Одній частині розташуватись на горі поблизу головної брами, а другий – Спуститися до нижньої. Загасло, що брама відчинена верхньому загону, віправитиме крик сови, а нижній загін після пострілу повинен через стіну пробратися в сад, добігти до замку і, виламивши згадувані вже дубові двері, вдертися до губернаторських покоїв, а через них у замковий двір. Сам же отаман з десятками молодців пробереться в тайник і спробує відчинити головну браму. Близько півночі загін щасливо досяг призначеного місця. і найда зі своїми хлопцями після довгих пошуків у густому тернику знайшов нарешті завалений камінням вхід до підземної галереї. Акшимузький з дружиною не спали вже третю ніч, та й навряд чи в замку знайшлася б хоч жодна жива душа, яка могла б спокійно спати останнім часом. Три дні тому до головної брами прибіг натовп євреїв, і, голосячи, почав благати притулку. Як виявилося, серед них були два втікачі з Умані. Вони розповіли, що місто в руках гайдамаків. Ця звістка приголомшила і губернатора, і гарнізон. Не ждав і нагадав ніхто.